211. Alchimia Elenistică. Istoricii științelor deosebesc trei epoci în formarea alchimiei greco-egiptene. 1. Epoca rețelelor tehnice referindu-se la operațiile de combinare, de colorare și de imitare a aurului, de exemplu, papirusurile din Leiden și Stockholm, care datează din secolul al III-lea înaintea erei noastre. 2. Epoca filozofică inaugurată foarte probabil de Bolos din Mendes, secolul al II-lea înaintea ei noastre, și care se manifestă în tratatul apocrif atribuit lui Democrit. Fizica lui Mistica. 3. În sfârșit, epoca literaturii alchimice propriu-zise, aceea lui Zosima, secolul 3-4, și a comentatorilor lui, secolele 4-6. Deși problema originii istorice a alchimiei Alexandrine nu e încă rezolvată, s-ar putea explica brusca apariția textelor alchimice în jurul erei creștine ca un rezultat al întâlnirii dintre curentul ezoteric, reprezentat de mistere, neopitagorism și neo-orfism, astrologie, înțelepciunile orientale revelate, gnosticism etc., curent ezoteric care era mai ales apanajul oamenilor cultivați, al inteligenției și tradițiile Populare, păstrătoare ale secretelor meseriilor și ale magiilor și tehnicilor străvechi. Un fenomen analog se constată în China cu daoismul și neodaoismul și în India cu tantrismul și cu hatha yoga. În lumea mediteraneană, aceste tradiții populare au prelungit un comportament spiritual de structură arhaică până în epoca elenistică. După cum am văzut, interesul crescând pentru tehnicile și cunoștințele tradiționale privind substanțele, pietrele prețioase, plantele caracterizează toată această epocă a antichității căror cauze istorice trebuie să atribuim nașterea practicilor alchimice. Fără îndoială nu vom ști niciodată, dar este îndoielnic ca alchimia să se fi constituit ca disciplină autonomă pornind de la rețetele de imitat sau de la contrafăcut aurul. Orientul elenistic moștenise toate tehnicile sale metalurgice din Mesopotamia și Egipt și se știe că, încă din secolul al XIV-lea, înaintea rei noastre, mesopotamienii puseseră la punct metoda de verificare a aurului. A vrea să lege o disciplină care a obsedat vreme de 2000 de ani lumea occidentală de eforturile având drept scop falsificarea aurului, înseamnă a uita extraordinara cunoaștere pe care o aveau anticii în ce privește metalele și aliajele lor. Înseamnă, totodată, a subestima capacitățile lor intelectuale și spirituale. Transmutația, scopul principal al alchimiei elenistice, nu era în situația în care o aveau, în acea epocă științele, o absurditate, căci unitatea materiei era de câteva vreme o dogmă a filozofiei grecești. Dar e greu de crezut că alchimia a ieșit din experiențele întreprinse pentru a valida această dogmă și a demonstra experimental unitatea materiei cu greu se poate vedea o tehnică spirituală și soteriologică, tratându-și originea dintr-o teorie filosofică. Pe de altă parte, când spiritul grecesc se ablea ca supraștiințe, el dă dovadă de un extraordinar simț de observație și de judecată. Oriceea ce ne izbește citind textele alchimiștilor greci este lipsa lor de interes pentru fenomenele fizico-chimice, adică exact asvența spiritului științific. După cum observă Sherwood Taylor, citesc, toți cei care utilizau sulful nu puteau să nu observe fenomenele curioase care se produc după topirea sa și încălzirea consecutivă a lichidului. Ori deși sulful este menționat de sute de ori, nu se face niciodată aluzie la vreuna din caracteristicile sale, în afară de acțiunea sa asupra metalelor. Există un asemenea contrast cu spiritul științei grecești clasice, încât trebuie să tragem concluzia că alchimiștii nu erau interesați de fenomenele naturale care nu slujau scopurilor lor. Totuși este greșit să nu vezi în ei decât niște căutători de aur, căci tonul religios și mistic, mai ales în lucrările târzii, nu se potrivește cu spiritul unor căutători de aur. Nu vom găsi în alchimie nici un impuls al vreunei științe. Niciodată alchimia nu întrebuințează procese științifice. Închei citatul. Textele vechilor alchimiști arată că acești oameni nu erau interesați să facă aur și nu vorbeau în realitate de aurul real. Alchimistul care examinează aceste tratate încearcă aceeași impresie ca și zidarul care ar vrea să găsească informații practice într-o lucrare fracmasonică. Dacă așadar alchimia nu putea să se nască din dorința de a falsifica aurul, metoda de încercare a aurului era cunoscută de cel puțin 12 secole, nici dintr-o tehnică științifică grecească, am văzut lipsa de interes alchimiștilor față de fenomenele fizico-chimice, suntem silți să căutăm în altă parte originile acestei discipline Generis. cu atât mai mult cu cât teoria filozofică a unității materiei este probabil continuarea străvechii concepții despre mama pământ, purtătoare a embrionilor minereuri, concepție care a cristalizat credința într-o transmutație artificială, adică operată în laborator. Întâlnirea cu simbolismele, mitologiile și tehnicile minerilor, metalurgilor și fierarilor este factorul care a prilejuit probabil primele operații alchimice. Descoperirea experimentală a substanței vii, așa cum era ea simțită de către meșteri, a fost mai cu seamă menită să joace rolul hotărâtor. Într-adevăr, concepția unei vieți complexe și dramatice a materiei constituie trăsătura originală a alchimiei în raport cu știința grecească clasică. Ești întemeiat să presupui că experiența unei vieți dramatice a materiei a fost făcută posibilă prin cunoașterea misterelor greco-orientale. Cenarul suferințelor al morții și al învierii materiei este atestat de la început în literatura alchimică greco-egipteană. Transmutația opus magnum, care duce la obținerea pietrei filozofale, se dobândește făcând să treacă materia prin patru faze, numite în funcție de culorile pe care le iau elementele din amestec. Melancis, negru. Leucosis alb, xantosis galben și iosis roșu. Leucosis se scrie L-E-U-K-O-S-I-S. -S. Xantosis se scrie X-A-N-T-H-O-S-I-S. -S. Negrul, nigredo al autorilor medievali simbolizează moartea. Dar trebuie să subliniem cele patru faze ale lui Opus sunt atestate încă din fizica cai-mistica, pseudo deci din prima scriere propriu-zis alchimică, secolele 2-1 înaintea erei noastre. În enumărate variante, cele patru sau cinci faze ale operei, Nigredo, Albedo, Citrinitas, Rab rubedo, uneori Viriditas, uneori Candas, Pavonis, se mențin de-a lungul întregii alchimii arabe și occidentale. Încă ceva. Drama mistică a zeului, pătimirea sa, moartea, învierea sa este proiectată asupra materiei, transmutând-o. De fapt, alchimistul tratează materia așa cum era definitatea, tratată în mistere. Substanțele minerale suferă, mor, renasc pentru un alt mod de existență, adică sunt transmutate. În tratatul asupra artei, 3 roman 1, 2, 3, Susima ne relatează o viziune pe care a avut-o în vis. Un personaj cu numele de Ion îi dezvăluie că a fost răpuns cu spada, tăiat în bucăți de capitat, jupuit, ars în foc și că a suferit toate acestea ca să-și poată transforma trupul în spirit. Trezindu-se, Zosima se întreabă dacă tot ceea ce a văzut în vis nu se refere la procesul alchimic al combinării apei, dacă Ion nu este figura, imaginea exemplară a apei. După cum a arătat Jung, această apă este Acva Permanens, a alchimiștilor și torturarea ei în foc corespunde operației de separatio. Observăm că descrierea lui Zosima reamintește nu numai tăierea în bucăția lui Dioniso și altor zei care mor, ai misterelor, ale căror suferințe sunt, pe un anumit plan, omologabile, diverselor momente ale ciclului vegetal, mai ales chinurilor morții și învierii, spiritul gruului, dar prezintă analogii frapante cu viziunile inițiatice ale șamanilor și, în general, cu schema fundamentală a tuturor inițierilor arhaice. În inițierile șamanice, probele inițiatice, deși suferite în stare secundă, sunt uneori de o extremă cruzime. Viitorul șaman asistă în vis la propria sa sfâșiere în bucăți, la decapitarea și moartea sa. Dacă se ține seama de universalitatea acestei scheme inițiatice și pe de altă parte de legătura dintre lucrătorii metalelor, fierari și șamani, dacă ne gândim că vechile confrerii mediteraneene de metaluri și fierari dispuneau foarte probabil de mistere, care erau proprii, ajungem să situăm viziunea lui Sosima într-un univers spiritual propriu societăților tradiționale. Dintr-o dată înțelegem marea noutate a alchimiștilor. Ei au proiectat asupra materiei funcția inițiatică a sufletului. Grație operațiilor alchimice omologate torturilor, morții și învierii mistului, substanța este transmutată, adică obține un mod de existență transcendental. Ea devine aur. Aurul, se știe, este simbolul imortalității. Transmutația alchimică echivalează deci cu desăvârșirea matevii și pentru alchimist cu desăvârșirea inițierii sale. Nota 23. Jung, în Psihologie și Alchimie, vorbește despre răscumpărarea prin lucrarea alchimică a lui anima mundi, închisă în materie. Această concepție de origine și structură gnostică a fost cu siguranță împărtășită de anumiți alchimiști. Ea se integrează de altfel în acest curent de gândire eshatologic care trebuia să ducă la ideea de apocatastază a cosmosului, dar cel puțin la început alchimia nu postula captivitatea lui anima mundi în materie, deși în chip obscur acesta era încă simțită ca o terra mater, închei nota. În culturile tradiționale, minerăurile și metalele erau privite drept organisme vii. Se vorbea de gestații, creșterea și nașterea lor se vorbea chiar despre căsătoria lor. Alchimiștii greco-orientale au adoptat și revalorizat toate aceste credințe arhaice. Combinarea alchimică a sulfului și a mercurului este aproape întotdeauna exprimată în termeni de căsătorie, dar această căsătorie este în același timp o unire mistică între două principii cosmologice. Aici este noutatea perspectivei alchimice. Viața materiei nu mai este semnificată în termeni de hierofanie vitală, ca în perspectiva omului arhaic, ci primește o dimensiune spirituală. Altfel zis, asumând semnificația inițiatică a dramei și suferinței, materia și asumă în același timp destinul spiritului. Încercările inițiatice, care în planul spiritului duc la libertate, iluminare și imortalitate, duc în planul materiei la transmutare, la piatra filozofală. S-ar putea compara această revalorizare îndreznața unui scenariu mitic ritual imemorial gestația și creșterea minereurilor în sânul mamei pământ, cuptorul asimilat cu noua materie telurică în care minereul își desăvârșește gestația, minereul și metalurgul substituindu-se mamei pământ pentru a accelera și a desăvârși creșterea minereurilor, cu transmutarea vechilor culte agrare în religia de mistere. Vom măsura mai târziu consecințele acestui efort pentru a spiritualiza materia pentru a o transmuta.